Однак козацька старшина перехопила військо Хмельниченка, не дозволила з'єднатися з російським військом, бо були дуже ображені за відмову Росії забрати своїх воєвод з наших земель. Відтак ляхи московитів розгромили вщент, а потім за Хмельниченка взялися – Притисли Юрася разом з козацьким табором і змусили віддати польським панам усе правобережжя. Таки на гадяцьких умовах. Ми з братчиками тоді під Бугом татар били. Не захотіли лізти в ту Юркову колотнечу. А коли дізналися, що наробив Хмельниченко, ой, що то було і крику, і прокльонів усього чули. З того й почалося. На правобережжі народ польських панів виганяє, що на маєтки даровані поперлися, а козаки на лівобережжі російських воєвод трусять, бо знахабніли дуже зі своїми порядками. Куди вже було Хмельниченку в тій ворохобні розібратися? Махнув він рукою та й передав гетьманські клейноди полковникові Тетері, а сам пішов ученці. Військо запорозьке Тетерю не визнало, бо він теж за поляками руку тяг, а тут ще й Сомко із Золотаренком до булави почали пхатися, їм бач, влада потрібна була, а не добробут України нашої. Відтак народ швидко зрозумів, що всі ці вітрогони нам ні до чого треба обирати нового гетьмана. Хлопці на січі думали, гадали та й вирішили віддати гетьманську булаву Іванові Брюховецькому. У червні цього року і обрали його в Ніжині на Великій Раді. Але Тетеря теж себе гетьманом вважає, все біля ляхів, товчеться ще людей підбурює. Оце ж нещодавно польський король Ян Каземир за намовою дружини Марії Людовіки знову вирішив повернути Україну до корони. Чимале військо зібрав. Щоправда, в бійку поки що не лізе тільки до Білої церкви добувся і став табором. Туди припхалися Чернецький та Собеський, ще сорок тисяч на чолі з Сефер-Гіреєм та менглі -гіреєм. Може, чував про них? Більше того, і Павло Тетеря з'явився там зі своїм полком. Сам на вірність королю присягнув та ще й військо змусив клятий запроданець. Тут ще й чернець Гедеон, наш Юрко Хмельниченко, тобто прибіг, закортіло, бач, знову гетьманської булави. Татари одразу ж почали грабувати лівобережні міста і села. Це теж щастя не додає. Але найгірше сину, Сірко, Неквапливо затягся люлькою. Що Тетеря ось посліві з грамотою прислав, умовляє схилитися до влади Польщі. Навіть гетьманства свого ладен зректися, аби тільки погодилися козаки. Звісно, і закипіла на січі Веремія, хто до ляхів тягнеться, тобто за тетерю, а хто відмовляється від польської ласки на відріз. «Що ж робити, батьку? помовчавши, спитав Богдан. «Знову Україну, до речі, посполитою тягнуть, щоб частиною її стала, як князівство литовське. Не бути тому ніколи». «А так, сину!» – хитнув головою кошовий сірко. «В цьому я згоден. Але якось так діяти треба, аби зайвої крові уникнути». Договорити він не встиг. До них, захекавшись від бігу, підлетів сірків Джура Василько. «Батько, атамане!» – шановливо вклонився хлопець. «Втікачі з Криму прибули». Вони зараз у Боярина Косагова, тож просять і тебе туди. Вістці, принесені втікачами, були невтішними. Кримський хан звелів усій орді збиратися під Перекопом, щоб звідти йти на задніпровські міста, до Ляхів. А попереду вислав до ослам городка гармати з Чапаш-Агою. Сірко, не вагаючись, вирушив у похід під Перекоп. До нього приєдналися союзники, вояки Боярина Косагова і Калмики, Мурзи, Еркета, Атукая. У поході Богдан якось під'їхав до полковника Сірка. – Вибач, батько, за сміливість, – вклонився хлопець, – але дозволь сказати тобі дещо. Ворди кілька десятків тисяч людей.